belanın min. Əs-salatu vəs-salamun alə əşrafil-ənbiya'l-mursalin. Səyyid Mühməd əl və əl-əli və əs-sahabihə cəmainə məat. O bax məllif namazda məşhur olan şeylərdən danışdı məsələlərdən. İndi keçir başqa məsələ, o da namaza batil şeylər. O şeylər ki, yəni onlar olsa namaz batildir, düsal olmaz. Təzədən qılmalısan. Və məllif Rəhimehullah. Deməli, ən birinci namazı batileyen meselelerden biri, bile bile yemeği içmeği, namaz kılar, kılar namaz kılır adam ve yiyir bile bile veya içir, mesela yalnız istekan var, namaz kılır, istekanı su içir namazı batilleyir, aydınları namazı batilleyir bile bile yemeği ve içmeyi ben senin, ee, Həmçinin namazı bağlıqlayan məsələlərindən biri, e, məsləhəsiz yerə danışmaq. Aydın birinə, söhbət ilə mi, namaz qıla qıla, qıla. artıq sözlər demək, məsələn. Biri sənə, nəsə deyir, çırabın qayıt namaz qıla qıla. Nəsə, biri deyir, düz deyir, nənəsi qılır namaz. Görürsən, namazı başlayırdı, sonra görürsən, çay qaynırdı, geç söndürürdi, gəl, davam edirdi. Şey ki, belə, belə şeylə batılı namazı. Həmçinin müəllifdir, müəllifdir, rəximəlullah. E, din namazı batılı məsələlərdən biri, çoxlu artıq hərəkətləri demək. Məsələn, görsən, bu ərəb ölkələndə çox görsən belə. Görsən, namaz qalır, başlayır, başına əsqi aslanlar, əsqisini düzəldir, yaxalarla, salata baxır, nesədir. Bu artıq hərəkətlərdir əlin qahdərlə və qahvelə çürbə Belə hərəkətlər, artıq hərəkətlər çox olsa namaz batildir. Və həmişənin namazı batilə əgər rükün tək olunsan namazda, namazın rükünlərindən biri və ya xətələrindən biri. Bilirsiniz nə? Rükündən də şərt namazı keçmişik. Ayrında yer olardan biri tərk olunsa namaz batildir. Və həmişənin məsələn, namazı batilənə gülmək təbəssüm batilləmir, təbəssüm yəmi gülülsəməyir, amma gülmək əməlli başlayır, namazı batilləyir və müəmməm, düzdür, hənəfi məsləmədə dastımız da batilləyir, həmən gülməyir, amma səhvələdir ki, dastımız batil də öl, namaz batilləyir və müəllif, müəllif, müəllif rəziməullah, burda namazı batilləyən məsələlərə toxunur, bundan sonra kesir namazı qəza eləmək bu qəza mövzusu da qəza eləmək olar nə vaxt o vaxt ki yadından çıxıb namaz və ya yatıb qalmışam amma başqa vaxtı ıı, hətta bəzilədir qəza da yoxdur aynındır qəza düşür ancaq deməli yadından çıxıb qılmamsam və ya yatıb qalmışam amma başqa vaxt ümumiyyətlə qəza buraxmaq namaza haramdır Əgər nə oyaqsan və namazı bilirsən, yadından çıxmayıb, qazayı bıraxma namazı haramdır və bilə-birə bıraxsanın et lazımdır, qılsın təzdən, tövbə eləsin, aynındır, bu deməli gündəli namazlardandır, amma çaxşı birdən biri namaz qılmayıb, yasıb qalıb qılmayıb çaxşı məsələn, bir iki gün keçib artıb, lazımdır onu qılmasın, aynındır, Namazı daha qılmasın, tövbə eləsin. Və lakin o adamlar ki, məsələn, İslamı gec qəbul edirlər, yəni daha doğrusu namaza gec başlayırlar. Və görürsən, belə bilən rəy var ki, xüsusən elim, elmi olmayan tərəfdə. Ki kim, məsələn, məsələn, ta 50 yaşında ya, başlayıbsan namaza, 15 yaşından başlayır hesablamağa, nam gündəli namazları və başlayır qılmağa. Qəzaq. Sözü o artıq hərəkətlərdir. Kətmiş, kətdi. Gələcəksin hazırlıksan. Ona görə, ona görə, nədə nafilələr qırır, Qur'an öyrən, hədis oxuyur, elm öyrən. Ona görə şafi ki, elm öyrənmək nafile namazlarından əsəldir. Namazdan əsəldir, nafilədən əsəldir. Nafilə yəni artıq ibadətlər, namaz kılmaq Ona yaxşı da elm öyrənmək. Hələ, hələ qazalar qılmaqdan elm öyrənmə Və şey yoxdur ki, elimsiz nəticəndə belə vəziyyəti olub. Və kim məsələn qabullayıbsa, məsələn, yəni daha doğrusu namazı başlı, lazımdır ki, keçmiş namazları qılmaq. Tövbə kifayət edir. Və sonra burada deməli, müəllif başqa məsələlər toxunur, o da xəstənin namazı, qorx qorxan vaxtı namaz. Və sonra başqa məsələ bunlarla məsələ qalsın, inşallah gələn dəstərimizi allaha bilir.